Enquant a això que em preguntes sobre quanta gent ocupa a l'escala, recentment ara fa uns dies serà el desembre, fa tres dies enradera, Ben tenir una entrevista que ens va cridar l'ajuntament, concretament el tècnic de servei social i els nous tècnics d'habitatge i parlant sobre aquest tema, la informació que es donant és molt bueno, no, no és una informació gaire contrastada perquè ni ells mateixos ho saben exactament la gent que ocupa. Sí que tenen sembla ser una petita idea de la gent que més o menys està empadronada amb habitatges ocupats i de més. i tot això l'emmarquen a la línia de sobre uns 70 famílies. ho emmarquen. Sí que és cert que nosaltres a la plataforma, sense tenir dades contrastades ni fiables, a través de la gent que ve a la plataforma, es diuen que aquesta xifra els sembla petita, que n'hi haurà més gent ocupant habitatges. Tot això al final eh, significa que si tota aquesta gent que ocupa ni va a servei social ni ve a la plataforma, mai podrem arribar a tenir una xifra exacta de la gent que, que està ocupant. En quant a les ocupacions, sobre la gent que està ocupant habitatges, quin tipus d'habitatge s'ocupa. El 90%, 90 i de la gent que nosaltres ha vingut per nosaltres i, i d'alguna manera li hem donat informació i nosaltres, tothom que ve per aquests temes i per als altres, sempre els derivem a serveis socials, Eh, l'índex d'ocupació que nosaltres valorem sobre això estarà al rodant del 90% de, de persones que estan ocupant habitatges de grans tenedors i dintre de grans tenedors majoritàriament d'entitats bancàries perquè eh, altres grans tenedors que no siguin entitat bancària, aquí a l'escala sí que n'hi ha sembla que n'hi ha un molt gran però que lògicament deu tenir molt controlat tot aquest tema dels seus habitatges i sí que n'hi ha un cert descontrol en quant a habitatges, en quant a grans tenidors perquè clar, grans tenidors, bancs fons d'inversió, fons d'utilització aquí, bueno, i com que tot això contínuament està canviant eh, la quantitat de gent que està en aquests habitatges 90 i pico per cent és tothom que està aquí, i amb habitatges particulars nosaltres ten, no tenim no tenim una idea de, de la que n'hi ha però crec que la gent no, no, no està per aquí un informe en el qual la plataforma se va abocar a aportar tota la documentació que tenia i tots els datos que tenia i entre les conclusions que estan publicades i si les podeu trobar a la pàgina de l'Ajuntament aquesta, aquesta gent que va fer aquesta, aquesta mena d'auditoria sobretot tot això eh, una recomanació que feia era que els habitatges, eh, una forma de que la persona o les entitats que tenen habitatges es sent, sentissin més, més tranquils i, i com a més tutelats i que no, i, i, i sobretot perquè li treien de damunt molta gestió, era que això es fessi a través de lo que es diu una sessió d'ús. Sessió d'ús vol dir que la persona que és el propietari d'aquest habitatge li sereix l'ús d'aquest habitatge a l'Ajuntament i a l'Ajuntament a la seva vegada amb aquesta sessió d'ús que fa pot entrar amb en el tema de lloguers lògicament eh, de cara a la persona propietària i crec que és una molt bona solució l'Ajuntament no agafa cap risc de cap mena amb tot això i a sobre crec que està donant, eh, primer està solventant el problema de molta gent que a més a l'escala ens trobem que encara que n'hi hagi gent que tingui poder adquisitiu per llogar a determinat tipus d'habitatges, eh, tampoc se li lloguen per diferents circumstàncies. Llavors, clar, en la cobertura d'una un, ente oficial com és l'Ajuntament, crec que el que aconseguiríem és que les famílies tinguessin accés a aquests habitatges i els propietaris estiguessin molt tranquils. Quan parlem d'aquest tipus d'habitatges no podem entrar en la confusió de lo, que estem, de lo que se manega molt amb una informació que crec que no és correcta de parlar en lloguer social. Nosaltres el que estem dient que aquí a l'escala lo que necessitem són lloguers accessibles que podran ser socials per a les persones que tinguin menys recursos però podran ser lloguers simplement de taxa, de taxat al preu i de més per persones que tenim poder adquisitiu avui per avui no troben habitatge. Bé, l'informe, Sergi, eh, està publicat a la pàgina de l'Ajuntament i suposo que l'Ajuntament doncs, el té guardadet i ben guardat amb l'últim calaix de l'últim arxiu de no sé què i jo lògicament no ha fet cas absolutament d'això. Avui en dia, a l'escala, que sapiguem només n'hi ha dos habitatges. Un dels habitatges, eh, bueno, els dos habitatges estan cedits per particulars, sense cap mena de publicitat, són persones que s'ha assabentat d'això perquè la Pau va dir i perquè bueno, va arribar així. I són persones que ells mateixos van anar a prestar a aquest habitatge i, i són dos habitatges que avui en dia n'hi I aquests habitatges, l'Ajuntament els ha jugat a persones que a través de la taula d'emergència, una taula que n'hi ha per persones amb una situació crítica, van ocupar aquestes famílies, aquests dos llocs. A partir d'aquí no s'ha fet res. A l'Ajuntament, amb l'informe Sergi, dintre de les conclusions, van editar un tríptic que continua estant en un calaix. A les recomanacions de l'informe Celci es deia que aquest tríptid s'hauria d'haver posat amb els mitjans de comunicacions que n'hi ha a l'escala, com és la ràdio, com és la televisió. Amb l'informe que es deia que aquest tríptid que es tenia que fer era convocar reunions de, de ciutadania i de diferents puestos per fer sàpiga això. A despejar dubtes i tot això tampoc s'ha fet absolutament res nosaltres des de la pa eh, li vam dir que això el que es podia fer era un buzoneo que inclús si feia falta nosaltres es prestàvem a fer un buzoneo i tot això tampoc s'ha fet bueno, eh, quan parlem de tot això de l'Ajuntament la, la nostra conclusió sempre és el mateix mateixa l'Ajuntament de l'Escala té mitjans suficients, perquè estem parlant de que des del nou equip de govern que n'hi ha ara, estan manegant pressupostos per sobre dels vint i pico milions d'euros i el que li falta és voluntat política, o sigui, és un tema que bueno, d'alguna manera pot donar a entendre que de que determinat tipus de persones, en determinat perfil i en determinat situació econòmica bueno, pues, estan aquí a l'escala, perquè hi són però bueno, a l'escala no, o sigui, a l'Ajuntament no li interessa aquest tipus de persones, perquè perquè no s'interessen, no són persones que no, no formen part del col·lectiu que la escala vulgués tenir. Bueno, nosaltres amb el tema de, de que són tant a la ràdio com a la televisió d'aquí de l'Escala, eh, haurem de ser molt crítics amb aquest tema, eh, serem molt crítics perquè eh, primer, el canal, el, aquest mitjans de comunicació igual que l'ajuntament no se fan eh, eco de la situació que estania vent i més que en casos puntuals, o sigui, ara mateix Pues arre de la nomenació d'aquests dos eh, tècnics d'habitatge s'han pues sí, fet quatre comentaris però el, eh, no, no, realment no ha, encara que nosaltres semblam que n'hi ha hagut alguna cosa els hem invitat a que vinguessin pues a, a sapigué la realitat de lo que n'hi ha i han fet alguna gravació d'alguna cosa i, i coses així però no, no, no formen part d'un tema que, que, que l'hagin de tocar bueno, no sé si és si eh, bueno, aquestes, aquests dos mitjans de comunicació realment els interessa o realment són sensibles a al que està passant, però el temps que li dediquen és molt poc. I nosaltres com a associació, bé, d'alguna manera no dita, però si sí vista, vull dir, nosaltres estem vetats, o sigui, nosaltres en cap moment... Bueno, nosaltres continuem fent la nostra, però realment, per ser dos mitjans públics i, i, i de la població, trobo que la cobertura que li dona a un problema, creiem nosaltres, molt important, com és l'habitatge en general, la cobertura que se li dona és mínima, mínima, mínima. Quan estem parlant d'ocupacions, eh, lògicament això va lligat a que aquestes persones tenen un perfil diferenciat. Serveis Socials eh, té analitzat les persones en funció de les seves necessitats amb un informe que està regulat per llei, que es diu l'informe de vulnerabilitat. Vulnerabilitat, què vol dir amb l'aspecte aquest? Una família és vulnerable quan no arriba amb els seus ingressos a unes tables que estan regulades per la Generalitat. I aquestes família s'entén que amb aquests ingressos no poden tenir ni els serveis mínims en quant a subministres, ni en quant alimentació, ni en quant habitatge, ni en quant a tot això. Llavors, clar, si en tenim cent i moltes famílies a l'escala amb aquesta situació, Cal pensar que aquestes famílies d'alguna manera les estan deixant fora del sistema i aquestes famílies són davant de la precarietat, davant de la situació de no poder pagar lloguers, de no poder pagar hipoteques, de, de fer-los fora del seu entorn, doncs han d'acudir allà a on eh, poden, poden trobar un allar. A l'Ajuntament l'excusa que dura sempre és que no tenen habitatges i bueno, doncs aquestes famílies el que fan és que eh, en s'agradi o no s'agradi van ocupar. Amb tot el tema aquest del Covid, eh, que ens estan passant macrocifres i moltíssimes xifres, eh, jo ara us parlaré de xifres fetes a través de l'associació d'empresaris i demà, que diuen que una de cada tres empreses o activitats empresarials tancarà. Això no són xifres que, que diguem la pa, això són xifres que les podeu consultar i en vulgués. Qualsevol associació que tippo està parlant de tot això. I lògicament estan dient que un de cada tres empleus desapareixerà. Ah, llavors, bueno, això és una previsió que fan, millor que no sigui certa, perquè estaríem parlat del 33% de tot el que coneixem, millor que no sigui certa, però és que, clar, les xifres poden ser escandaloses. A veure, tot això, on reverteix? En precaritat per tothom. Més cues de la fam més ocupacions, menys feines, més sol·licitud de prestacions, de la manera que sigui, i és una situació que, lògicament, no es produirà de cop, però que anirem veient amb el temps, amb el temps, amb el temps, de que tot això bueno, s'anirà deteriorant. De fet, aquí a l'escala, jo no vic aquí, però suposo que aquest any ja s'ha vist, només amb una mica d'incidència, el que ha representat això, sobre l'activitat més important que té l'escala, que, que és el turisme, i suposo que ja s'ha vist la incidència que ha tingut això. I tenint en compte que aquí a l'escala, jo ara tenia dades aquí de l'oficina del 2020, eh, l'atur ha pujat a les últimes enquestes que ens han passat de l'INE, l'atur a l'escala ha pujat, tenint en compte que només se com a atur aquell que està a l'oficina de l'atur, però tot el que siguin ERTEs, EROS i companyia, aquí no està comptabilitzat el cert OCDE i companyia, que sembla ser que al desembre o una mica més endavant, es tindran que regularitzar d'alguna manera, doncs podem veure, ojalà no, ojalà jo m'equivoqui, perquè jo no, no soc adivin ni tot això, però si tot això converteix en matur significarà que l'atur pujarà d'una manera important. Quan parlem de tot aquest tema de precarietat, ocupacions i tot això que m'esteu preguntant, jo crec que aquí haurien de fer una salvetat importantíssima. Eh, quan parlem de tot això, sembla que només tingui que veure amb un determinat perfil de persones o de famílies a l'escala. A nosaltres aquí a l'escala ens preocupa també moltíssim la gent jove. Recentment hem estat fent, a través de gent jove que ve a l'escala, a la plataforma, hem fet un petit, una petita mostra sobre una, un grup de persones eh, que totes es coneixen i tal, i ens ha pogut facilitar la informació, i ho hem fet només sobre un perfil de 45 persones, eh, 45 nois i noies que viuen aquí a l'escala, que han nascut a l'escala i que estan aquí a l'escala. Clar, les xifres sobre aquest 45, són d'aquesta 41 persona, ens està dient que el 72% d'aquestes 42 persones no pot emancipar-se, ha de viure a casa dels pares, sí o sí. D'aquestes persones, les poques que treballen, les molt poques que treballen, perquè suposo que no és una data nova que pugui donar, que l'atur en aquest país s'ha assebat d'una manera brutal sobre la població jove i a més població, eh, persones joves i persones amb moltíssima, població, moltíssima formació. Doncs pues d'aquestes persones, les poques que poden treballar, el 80% treballen fora de l'escala, de les poques que treballen, i només el reste treballen a l'escala, i treballen a l'escala només en un sector, que és un sector, que és el sector del turisme, que tothom coneixem, un sector... Eh, amb, una, amb una precarietat terrible, amb unes condicions laborals gens bona i amb, una, en fi, amb un salari i a més amb una projecció de futur molt, molt pobra perquè vull dir, tota aquesta gent en funció de com funciona la temporada pues, avui t'agafo 10 dies o t'agafo 15 o t'agafo 20 i, i, i ja està i això és molt preocupant perquè el missatge que se'ls hi pot estar llançant aquesta gent jove és aquí a l'escala no tens llocs tu no tens lloc perquè aquí no tenim lloc perquè tu hi siguis, treballis i es realitzi. I a sobre tampoc no tenim lloc perquè tu visquis a l'escala, perquè podràs viure a casa dels pares, però tu, per la teva conta, iniciar un projecte de família o el que sigui, no podràs fer-ho. No volem simplement agafar a l'habitatge com a un lloguer, una hipoteca, un allar, totxo, si no tot això, és que, clar, l'habitatge, a, a la plataforma, significa moltíssimes més coses i crec que la societat també. L'habitatge és el lloc on es realitzen els projectes de persona, els projectes de família, on la família es troba bé, on, on, on se senten segurs. Clar, quan parlem d'habitatge, crec que també hauríem de parlar amb els metges i que ens diguessin què representa l'habitatge amb l'entorn metge i ens em d'anar a parlar amb el formador, de col·legis i substituts i de més i preguntar li què significa l'habitatge amb els alumnes. El fracàs escolar té que veurem amb l'habitatge, les malalties que les persones tenen que veure l'habitatge i després ens anem a veure als metges i li preguntem als metges el tema d'alimentació i tot el que comporta si també representa a l'habitatge té una incidència sobretot això. clar simplificar el tema de l'habitatge en totxos i lloguers és realment no vulgué abordar el que significa l'habitatge. Jo per tancar aquesta entrevista, que us agraeixo moltíssim que heu pensat en la pa per fer tot això, com entendreu, podem estar parlant i sempre que vulgueu, nosaltres a la plataforma estarem a la vostra disposició per, per aclarir, per parlar de tot allò que vulgueu. Bueno, sembla obvi que després de vuit anys de la plataforma a l'escala, però tornem a recordar que a l'escala n'hi ha una plataforma des de fa vuit anys, que ara momentàniament, eh, no sé si per molt temps o poc, eh, estem allà al, al pavelló polideportiu, perquè és l'únic lloc que de moment l'Ajuntament ens ha donat, i que bueno, encara així nosaltres de la plataforma pues, estem a disposició de moltíssima gent. Jo recomanaria a la gent, si més no s'amides una mica la seva situació, i que sempre que vulgui pugui vindre a la plataforma per, per, perquè la puguem orientar i la podem fer, perquè desgraciadament eh, sí que hem viscut eh, situacions desagradables tot i que en eh, vuit anys la plataforma eh, amb totes les persones que han vingut no hem tingut mai un desnonament per cap motiu per cap motiu, ni un procediment hipotecari perquè tot els hem solucionat i hem arribat a acords i demés però sí que diria la gent Home, que s'ho una mica perquè eh, sí que hem sapigut a través d'altres persones, famílies que han passat per situacions o que inclús tenen situacions molt dures arrel de tot això i sí que els anima tothom i els dic que mai han tingut tantes eines per poder combatre tota aquest, tot aquesta, tot, tot aquesta problemàtica derivada d'hipoteques, joguers i tot el que continua i, i que realment ha trasbalsat la vida de tantes i tantes famílies i tantes i tantes persones. Gràcies.